Вона не варта того, щоб так на неї реагувати. Оце вже був сюрприз. Звідки він знав, що вона боляче зреагувала на ту розгромну статтю? Вона ж ні з ким про неї не говорила. У публікації йшлося про те, що остання її колекція – це відверта кон'юктура. Весь показ більше схожий на перформенс. А де ж тут мода? Де сучасні пропозиції та нові тенденції і таке інше? Того самого дня в кабінеті гастроентеролога вона почула ще одну новину. Вивчивши результати ультразвукового дослідження, лікарка попередила її, що треба негайно пройти курс лікування, вживати таблетки за певною схемою, не пропускаючи жодного разу, бо ще трошки... І з тим ставленням до свого здоров'я, з таким харчуванням, коли обід відкладається на пізній вечір, вона матиме серйозні проблеми. І головне – не нервуватися. Усі проблеми з нервів. Але ця новина згасла, наче вогник на кінчику запаленого сірника. Бо на перший план вийшла більша неприємність. Публічне звинувачення в тому, що Ірина – Навмисно спинила свій вибір на пінзелі, бо він, бач, цієї осені був у всіх на устах. Наче вона його вибрала. Це він зайшов у її думки. Змінив її плани, заповнив собою останні півроку і не відпускав, аж поки вона створила і показала цю колекцію. Під Тернополем зупинилися у придорожньому ресторанчику. Якась Тілиста жінка середнього віку в компанії таких самих опасистих товаришок, вони вже поснідали чи пообідали і прямували до виходу, ахнула, побачивши Ірину. «Це ви! Ви ж мені сукню на шкільний випускний шили! Ми спеціально з мамою до Львова приїжджали! Я ваше перше інтерв'ю тепер бережу!» «Пам'ятаєте, був такий жіночий журнал, про нього вже всі забули? Було, було!» Настрій упав. Кілька хвилин відчувала себе черепахою-тортилою. «А як інакше, коли огрядні жіночки непевного віку кажуть, ніби цікавляться тобою від самого свого дитинства?» Зустріч із Ірининою прихильницею не справила на Яна жодного враження. А поки дісталися Бучача, Ірина вже знала про нього те, чого ніхто, мабуть, крім нього і не знав. Це була розповідь про один день з його дитинства. Надто пам'ятний день. Йому було 12 років. Хлопці з якими він півдня, як познайомився, пристали до берега, мало не до стін костелу догребли в чорно-білому жахному човні, регочучи та штовхаючись. Тицнулися навмання в очеретяну заплаву, встромили палиці в прибережний мул і гукнули. «Гей, ти, новенький, тепер ти, що, здрейфив?» Палко під'юджували, оглушливо сміялися, мабуть, боялися самі. Він не здрейфив, він наче у вісні підняв з трави уламок паркану, перекинув ногу через темний край боковини і ступив у білі шовкові нутрощі, намагаючись не дивитися собі під ноги. Йому здавалося, що нога тої ж миті – Підломиться, навіть бажав, що так сталося. Чекав чогось неминучого, непоправного, від чого йому не довелося б таким страшним способом доводити свою дорослість. Але нічого не сталося. Він навіть проплив кілька метрів, відштовхуючи штахетиною, відчуваючи, як ноги вгрузають у вологий холод, що набирався зі ставка і повернув назад, уже в обважнілій труні. Вона ще якимсь дивом трималася на поверхні, але вже просіла у воду помітно глибше і могла б от-от піти на дно. Хлопці на горбочку реготали, свистіли, заохочували пливти швидше. «Це я був там, біля костелу в годовиці». І в самому костелі. Я був серед тих, хто катався в труні. Вона пам'ятала розповідь сивого мистецтвознавця біля Годовицького костелу. Вона відразу здогадалася, про який день йдеться. Тому і пінзель. Нема чого додати. Розплата чи спокута нас догнали по багатьох роках. А тепер це потреба зробити все, що в моїх силах. Сенс життя, якщо хочете. Людині не треба багато, іноді майже нічого, крім сенсу життя. Зберегти костел у годовиці та ратушу в Бучачі. Так, я згоден, звучить як маячня, але що неймовірніша мрія, то більше її шанси справитися. Зрештою, я не один, мені мій бізнес було таке остогиднув. Тоді, після того листопада, я вам розповідав, і сенс життя зник. Куди йти? Що робити? Навіщо? А тоді ніби хтось нагадав про забутий борг. І от що дивно, коли з'явилася мета, тоді і бізнесові справи пішли вгору. «Навіщо ж приховувати те, що ви робите?» Ірина чула, що такі таємничі меценати бувають, але насправді їх ніколи ще не зустрічала. Он і Миколі Потоцькому важливо було, щоб його прославили, хоч порівняння певна річ некоректне. Тому і приховую, а ще втямив.